Вінниця, 1997. До Вінниці я їхав московським потягом. Ніч, а потім ще довгу частину дня. Нас було тільки двоє в купе. Крім мене, чолов'яга, що з похорону батька повертався до Росії, кудись аж у Сибір. Я співчував йому подвійно. По-перше, з приводу смерті батька. По-друге, з того приводу – що йому ще трястись і трястися до того Сибіру. А в нас от уже за вікнами починається справжня весна. До того ж, із власним батьком я щойно вчора бачився, і ми з ним старі добрі друзі. У Вінниці я пробув один день. Падав мокрий сніг, і місто майже паралізувало. Того квітня сніг падав щотижня. З Вінниці я повертався автобусом, який ми з таксистом ледве нас догнали у літині. Я загадав на нашу швидкість. Якщо нас доженемо, все закінчиться добре. І ми нас догнали. Потім були ті довжелезні години, сім або й вісім, в автобусі. Часті зупинки по всій Подільській височині, висідання і підсідання всіляких сільських тіток у гумаках і військово-рибальських плащ на китках – Брудна рілля, пагорби, клапті липкого всім набридлого снігу на чорних полях І холодні патюки на автобусних шибах Це ніяка не історія, і тим більше не про Вінницю Але її місце все-таки тут Бо коли я чую Вінниця, то в мені відлонює квітень і сніг А також батько і смерть і я вже нічого не зможу з цим зробити, як казав той чолов'яга, вісник з московського потяга.